2. Небесні коні Столучили зажурені маки вечора голубі-голубі лошата. Грицько Чубай. Стоять коні на припоні. Кожний кінь гожий, кожний кінь сильний, б'ють своїми копитами, благаючи випустити їх на волю. Затримав газ за свої коні на припоні, то коні Газди силуна, найпершого в усій околиці. Ще не час їх пасти, ще не час випускати. Босі коні незвичайні. Перший, воронний, сильний і дужий, веде за собою ніч темно, струшуючи зі своєї гриви роси на небо, які стають зорями. Другий кінь, буланий, вітровіями управляє, їх розганяючи, чи вгамовує. Його наздогнати або обігнати ніхто не в силі. Хіба що третій кінь, брат його старший, гнідий, той блискавками і громами відає, Порядкуючи в небі, то гупає гучно копитами, то просто зневажливо викрешує блискавки. Четвертий кінь – білосніжно-лілейний. Такий досконало чистий, що аби подивитися на нього і не осліпнути, мусиш примружувати очі. Веде за собою день гожий. Колір очей має блакитний, а наздогнати своїх братів-вертунів, того, що відаючи вітрами, гонить хмари і того, що викрешує з них вагоні звуки, не може. Тоді плаче кінь білий, вихлюпуючи зі своїх очей блакитних дощ на землю. Найгоноровіший кінь – золотавий. Він мирно пасеться собі на полі блакитного неба, поїдаючи небесну траву. Рухається завжди одним маршрутом – зі сходу на захід. А на ніч іде спати. Та інколи братини посиди, буланий та гнідий проганяють його з небесного лугу і влаштовують там перегони. Ось такі бешкетники. Не міг дати Силон ладу своїм коням самостійно. Господарка в газді величенька, Завсім не допильнуєш, Нарікали на це люди. Бо могли бути водночас нічі з днем на світі. То на небі зорі палають, І сонце пече. Бачить Силон непорядок. І пообіцяв тому, Хто найметься до нього пастухом добрий заробіток. Та не було охочий до такої клопіткої праці. Непроста забава, Пасти коней небесних. Аж ось почувся легінь один. Карпом парубка звали Сирота. Міркував паробок, що хоч так зможе заробити собі на кусень хліба. Прийшов Карпо до на таймовий. «Чесний Газдо, я хочу взятися за всю працю. Тільки ти маєш мені пообіцяти, що не виженеш мене зі свого обістя, допоки я буду справно нести службу. Коли ж захочу покинути цю роботу, не станеш перечити і дозволиш вибрати для себе будь-якого коня із земної твоєї стаянки». На тому й погодили. Уранці Карпо вийшов зі стаїнки на вулицю, відв'язав білого та золотавого коней, заграв у свою тисову флояру. Коники слухняно помандрували небом, чемно слухаючи наказів мелодії, яка лунала в небі. Прийшла пора випускати на волю буланого та гнідого. Бере тоді до рук Карпо дримбу. І бешкетники коні, чувши ті диво звуки, котрі звучать, мов удари серця Бога, шанобливо виконують всі накази юнака. А тримбіта, дуже і шалена, Вертає їх назад до стаєнки, випускаючи на волю вороного коня, а за ним і ніч. Були ті інструменти Карпові зроблені дивовижно, бо вміли самостійно грати, тільки Нолегін їм накаже. Став заздрити Газда Селун такій вправності Карпа і захотів собі таку музику мати, тоді й пастух йому не потрібен. Пропонував за них хлопцеві гроші і землю, і дочку свою старшу з посагом. Та вподобав Карпо найменшу доньку Селунову, Ростяницю. Дівчинонька також закохалася в легеня. Та не хотів видавати село найменше, бо дві старших незаміжні. Так не годиться. Вирішили росяниця з Карпом перехитрити Газду. Обернулася дівчина на красиву чалу лошицю і стала в стаєнці, де селон тримав свій земний табун для щоденної праці. Сказав Карпо, що віддасть свою музику Газді в замін на гроші та обраного ним коника із земної стаєнки. Погодився селон, а Карпо... Вивів зі стаїнки свою кохану за вуздечку, взяв гроші, лишив газді музику і рушив додому. Загледівся селом, запропустилася кудись донька його найменша, а старші сестриці із заздрщів і видали росяницю. Кинувся наздоганяти батько-доньку, сівши верхи небуланого, вітрогона. Летить небом. і вже от, -от наздожене, І так і таки наздогнав. Дочку свою прокляв, щоб стала вона водою до скону віку, а карпа захотів вбити. Ухопив парубка, і як кине ним об землю. Лежить легінь-долівець, і розуміє, що то смерть його прийшла. Аж раптом озиває його кохана, що стала водою. Випий із долонь мого кохання, любий. Це сльози мої, які стали водою живою, і зробишся дужим, як земля наша рідна. Випив карповодиці, і відчув силу примного в тілі. Як ухопить газ до силу на своїми руками, і з усієї емоцій вгатить ним об землю. Аж земля розчахнулась від того удару. Провалився Селун глибоко під землю, а землю над ним росіяниця силою свого кохання замкнула. Що не робив Селун, як не намагався вишпортатися з-під землі на світ Божий, не вдавалося. Сидів під землею Газда Селун, бився, що сили об'ї кам'яне склепіння, а на місці тих ударів почали здійматися горби, ще вчора на квітучій рівнині. І тим сильніше товк Селун під землею, тим вищими ставали вони. От і поток він землю із середини, вибивши над рівниною горби високі, які ми називаємо горами, знесилений і приречений на підземне життя, село не досі живе під землею. Час від часу пробує вибратися на світ Божий, та міць у нього, мабуть, уже не та. От від того і бувають час від часу землетруси в горах.